tardes, señoras e señores, aqui desde a Radio San Boi. Galegos no vais aqui no Mediterráneo. Eh, quero saludarvos a todos e eh, sobre todo os compañeeiros que preguntaron moito por mim porque estuve estuveven ausente pois un tempo. Así que vamos dallelles boas tardes como non. A Dani Gracias, Dani, por acompañaárdos. Eh, moi boas tardes e Xulio. Boa tarde, queridos escolitantes. Benvidos un día máis este aquí en Radio San Boino, 109.4 no, no, de FM. Galegos no vais para todos vosoutros dúas oreiñas de radio en galego con música, con intervencións, con y, m, entrevistas bastante interesantes, eh, música para poder adubiar todo isto. Claro, Es que se si non temos música é como aquela quando facemos un arroz e non lle ponemos a salsa, claro. que aí hai que poñer acompañamento. <risas> Falando de música o que queremos é dálle precisamente De vento a, as pezas que nos envían e precisamente Utopian Pop acaba de enviarnos unha peza eh, que estrena eh, ese grande amigo noso que de Hospitalet uh -huh. que mm, vamos a poñerla para poder recibir o primeiro convidado Lágrimas Saladas títula Ostras. Imos alá? Pois pues moi ben pintando de alegría cada rincón hoy quiero brindar por ti saboreando la lágrima mientras navego con mis barcos de papel por las olas de tus rimas a compasadas ahora tu estrella brilla en el cielo iluminando el jardín del universo Cuando La vida en una obra de arte, porreír como un niño sin miedo, bailando entre los sueños de pequeños gigantes.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 Parece que a primeira... Bueno, este convidado está xa ta, durmindo así, así. No, no, eh, estará ocupado <risas> en, algún, en algún momento. Eh, vamos a ver, eh, esperamos un bocadinho, eh, eh, seguro que intentaremos chamar outra vez. Eh, Exactamente. Poñernos en contacto con el tono Correa Corredoira, eh, un grande artista, pintor, eh, que acaban de a facerlle unha amenaxe precisamente na Coruña, e mm o -hmm. mellor está de resaca. Ah, claro, tamén, tamén Vamos a ver, o que sí que temos que decir A todos os nosos escoitantes eh, Seguidores, é eh, que Esta fin de semana que ven Non, a seguinte Teremos un grande acto en sí, Can Mercade Non? Si, sí, señor O 20, 21 e 22 A fin de semana do Corpus en, en Cornella que... Sempre coincide con Corpus Corpus de Cornella Entonces, Serán un, a grande festa galega en Can Mercadé que organiza e patrocina a nosa entidade galega Rosalía de Castro de Cornella que precisamente inaugurarase o día 20 coa eh, co concerto estrela que virá nada menos que Carlos Núñez Ostras, Carlos Núñez ostras. que será acompañado coas nosas cantareiras as nosas rosalieiras as claro, rosalieiras ah, non poden faltar eh? no, noite celta en Cornellá para todos vosotros a partir das 10 da noite Eu uh -huh. que cheguense a Can Mercadé que seguro que pasarán unha noite extraordinaria e ao mesmo tempo pois disfrutar da gastronomía que ali haberá bueno, ali gastronomía sí señor É eh, tamén lomba tadas, eh? Tamén, tamén, tamén lógicamente. <risa> bueno, te, despois do día 21 teremos a ofrenda de sí, Alina sí. no, no parque, a ofrenda ah. Roselía de Castro, unha ofrenda con Flores, a Rosélia de Castro. que, no, que Participarán as autoridades, moitas entidades galegas e non galegas. Eh, ademais, eso será pola a mañán, a partir das 12 da mañán. Despois, eh, teremos pola tarde intervencións das eh, diferentes eh, entidades galegas e non galegas de, de aquí de Cataluña. Que, eh, durante a primeira parte ás seis da tarde sí. que, lideradas por nosa banda de gaitas ah, sí, señor. e despois a Naitiña pois, eh, acompañados de dúas orquestazas que eh, teremos verbena a, a todo meter sí, señor. no intermedio Teremos a, a posibilidade de, de ver e escoitar os fogos artificiais sí. Que cada uh -huh. ano se celebran precisamente ese sábado ¿no? sí, sí. Eh, Domingo, novamente, pola mañan, eh, actuacións das diferentes entidades eh, Pola tarde, no, oh, repiten as eh, entidades galegas e eh, Pola noite, novamente, Verbena Para despedir a grande festa con unha entrega é unha de degustación de queimada gratuita ah, para todos os sí, asistentes. Señoras. Así que non vos pasedes moitos, que queimada eh, queimada, <risas> aunque, aunque vaya a queimada, sí, sí. Eh, suele levantar unho espírito. Eh. Bueno, queridos escoitantes, o día 20, 21 e 22 están convidados a participar e a disfrutar da festa galega en Can Mercadé, en Cornellá. A partir dos verres con... a grande interpretación do eh, concerto de Carlos Núñez e os acompañantes Porque ademais o parque este que ten tanta arboreda ele xente non pasa calor eh. Ademais coa quel co, co lago carón Pois simplemente... eh, pues hai un, un lago que ten as tapatos Bueno, sí. queridos escoitantes, estábamos pendentes de poder conectar con Galicia Vamos a intentarlo outra vez, Poñemos outro bocadiño de música e intentámoslo novamente Verdad? vamos a ver. exactamente Tiñamos previsto falar precisamente con Correa Correa de Tono. Tono é un grande artista, un grande pintor, que precisamente o día 10 no Teatro Rosaría de Castro eh, ali a partir da xoito, o pintor eh, de, de grande... De... De grande releve de grande releve, de trayectoria pois, Fizeron unha homenaxe eh, Estivo ali con Eva Veiga, con Francisco Fernández Naval Con Víctor Barús, con John Con Javi Sega con a, a banda municipal da Coruña Para poder uh -huh. disfrutar con esa homenaxe Que estivieron facendo en, Precisamente na Coruña el tivo a, po, bueno, parabéns para, para, para Toño, por ese homenaxe uh -huh. Que lle fixeron. Eh, ademais, eh, a verdade é que Tono é un grande un grande artista con grande pensamento filosófico, le mm -hmm. pensamento crítico fundamental, nun creador que que, que bueno, pues chamaba, chamase, bueno, chamase concretamente uh, Antonio Javier, Antonio Javier Correa Corredoira Que naceu no, no 52 precisamente É sorprendente o, o que él fai Porque precisamente eh, Cando él chegou de, de, de Cádiz Para, para voltar aquí a, a, a Galicia Pois parece ser que ele dixo Deixo de ser Xavier Xa non son Xavier, agora, a partir de agora son tono Meu nome é Antonio Javier, pero fai un ano que decidiu el, cambiar, mudar, cambiar de nome. mudar o nome de Javier por, por tono, porque era como chamaban a tono, precisamente, de pequeno, sí? de cativo, era como chamaban a él. E quedou atrás, entonces dixo, el, eh, fixose maior, dixo, fixose <risa> maior, e a partir de agora, cansado de ser pequeno, xa son unha persoa <risa> de, grande diferente, entonces quero que me chamen tono. E eh, Tonio Porque ademais confundía, non sabes Chamámonle Xavier, chamámonle Xavier Chamámonle con B ou con V E entonces ele dixo bueno, A partir dos 60 Eh, eh con uso do, do Pigerio dos 60 pois pues, dixo <risas> eh, diciónllos irmáns eh, li máis co con Xavier to, pero agora volve o seu nome orixinal de cando cativo que lle chamaban Tono, bueno, A verdade é que este home eh, volveo aldea, moitos que queixábanse ou dicíanlle, pero como é que estar na aldea que ti precisamente na, na cidade onde ti ti, bueno, a verdade é que el, eh, se sempre estivo moi moi perto da, da creatividade mm -hmm. pictórica e eh, Eh, eh bueno, pues re, recoñeceron precisamente su outro día ese traballo. e eh, é importante sí, se, porque si nos medios, é importante que, que, que lle fixeran ese recoñecemento en vida, non? Porque sí. últimamente cando unha persoa fallece, <risa> eh, cando lle cando eh, lo... e quando eh, recoñecen, elles fan todas as parafernálias e entonces o feito de que en vida se diga bueno, nos recoñecemos teu traballo eres unha persoa extraordinária eh, eh, sabemos que, que... Además, resulta que os que asistiron a esa homenaxe recibiron un, un agasallo pictórico del sí. o sea eh, a verdade é que todos os que asistiron a ese homenaxe quedaron encantados ¿no? falaba unha moza de, de muxía. Vicky Ribadulla, uh -huh. dicía que para ser disfrutar onte da merecidísima amenaxe na Coruña a tono Corredeo Cordoira que feliz me sentín de achegarme denda miña vila de Muxía ata uh -huh. a miña cidade a Coruña para vivir esta noite tan fermosa. Todo estivo moi ben e eu emocionei-me moito nalgúns momentos do documental que foi proxectado, A caverna dos soños, e que non só dá conta da súa dimensión como pintor, senón tamén da profundidade do seu pensamento, que dá corpo a toda a súa obra. O pensamento filosófico, o pensamento crítico, é fundamental nun creador, é a alma que nutre todo o demais. E Correa está tocado polos dionísiacos deuses nitserianos, Parabéns, tono. Sí. Nos tamén nos unimos a esa grande Porque celebración. Este, a este de unha na voz de Galicia, sí. a, a reportaxe que lle fixeron, pero, señora a reportaxe, eh? claro, claro. que iban eh, dúas páxinas, Bueno, un grande eh, danosa mm, Pintor contemporáneo Que, que precisamente Temos que eh, celebrar eh, Gabarnos precisamente de persoas sí, como eh. él Que aquí os galegos do Mediterráneo Precisaban saber de tono Correa, corredoira eh, Que pues, se ponen, poden poñer na súa páxina E eh, descubrir esas grandes eh, Obras pictóricas que él mm, mm, Danos a conhecer Todas elas De grande releve Bueno, queridos escoitantes, o que nos queríamos era intentar conectar con él. Non puido ser, pero um, ainda nos quedan un minutinhos, o mellor ainda... Ainda mellor... Por lo menos, o mellor ainda somos capaces de... Ainda o mellor que estou por aquí. Pa, parabéns. Vamos, outro bocadiño de música por si acaso, veña.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 Egos Novash con Armando Fernández y Julio Cougil. galegos no vaix Queridos escoitantes, temos outro lado do fio telefónico a unha persoa que temos que parabenizar, que é eh, nada menos que Isabela Camaño, do grupo Camaño Ameixeiras. Moi boa tarde, Isabela. Boa tarde. Benvida, moitísimas gracias por atendernos. E moitos parabéns, porque parece ser que acabas de, de ter varios premios, non? Ondeles a nivel, a nivel nacional, non? Sí, a verdade é que estamos moi contentas e moi agradecidas por este reconocimiento de emprender uh -huh. 1000. Bueno, tamén hai... os do viño tamén vos recoñeceron algo, non?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 De espallar música e de e de tocar, xente co... se aprende, xente mm. se comparte con xente moi interesante. Xa, máis precisamente coa co, co co nación veciña, non? aí en Braganza, forma de vinciñanza, me parece que é ese acto que, que, no que vades a participar, non? Sí, sí, correcto, sí. Sí, Portugal encanta, non? Xa, a verdade que... <risas> que é un país que sentimos como como irmán, e, además que creemos que, que é maravilloso en todos os sentidos. Sí, sí. Bueno. Porque, claro, saedes un paraíso, metéis vos no outro, coteedes aí... <risa> <Sí>. <risa> bueno, e despois, eh, eso o día 15, me parece, pero despois o día 20, o 20 en, en Pantón, pero, eh, que, que tamén é unha zona de viño, non? Pero despois, a chegades vos a, a, a ese grande espectáculo que se fai en Betanzos, non? O festival o pasatempo, non? Ah, sí Sí, o 27, o 27 estaremos en Betanzos e para min bueno, pois pues é moi especial porque eu son de, de Ozo do Río que estás pola lado de Betanzos Claro mm -hmm. Para min Betanzos é como a, a miña vila e, bueno, pois pues fai unha especial ilusión tocar ali sí. Claro Yo, o mes de xullo, estrenades en Vigo, eh eso é <risas> na paz de castrelo, sí. nada menos Ostras Sí, sí, sí. Sí, a verdade que é un, un lugar moi moi bonito e tamén pois pues eso, encântanos tocar eh en lugares tan tan sendeiros, ¿no? Que que sí, como sí. que o paso tamén fai parte do, do espectáculo e da, da experiencia. É que escollen todos os mellores sitios, eh? reclamanas, Reclaman, sí. precisamente en lugares extraordinarios. É que, que que comezou precisamente de Cativiña co co acordeón, ¿non? Sí. Sí, os sete anos comecei a esta aventura de tocar o acordeón e de meterme na música. <risas> e eh, eh, a verdade é que aquí aquí seguimos. Sí, sí. Claro, bueno, coa compañera que te es que, ademais, combina precisamente ese seu instrumento que teu, ademais, as vosas voces eh, eh, m, requeridas en casi todos os espectáculos. Sí, eh. tanto, sí, señor.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 Mm, que claro. Creo que as dúas temos sorte de atoparlo. Bueno, este de sorte porque Nosotros este, somos talismán para as persoas Que entrevistamos eh... y entonces entón pois, xa sabedes que eh, o, o éxito tendelo casi, casi garantizado eh, Escoita eh, A chegades pues, vos despois aquí a Aragón A, a Huesca, a, a Osca eh, No Festival Sauna sí. eh, E tamén, che, tamén pa, eh, eh, Dades un pasiño Hacia Francia, non? Si sí.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 Sí, por suposto, este é o terreo de Antía eh, de -se o meu e faz o territorio de Antía E aí xa os territorios tamén, casi divididos sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, Temos eh. os territorios aí coa nosa tribo xa, xa asentada así que vai ser bonito tamén Bueno, pero non desbotades para nada Outras actividades ou acompañamentos Porque acabo de ver precisamente nas redes Que estivetes aí con, con un grande Na nosa música Abraham Cupeiro, non? Si, sí, eu a verdade que teño sorte tamén de, de colaborar e de tocar bastante con, con Abraham Que ademais de, de, de, de músico excepcional Pois é, é amigo É eh, eh, a verdade que é un luxo poder compartir música con él tamén uh -huh. mm. un, un grande espectáculo, non? No que participas ti eh, entonces eh, dices que agradecida Pero, bueno, é un complemento de todo Do, do que eh, ese talento musical amosa, non? Eh, o feito de que ti este escandael Quere decir que valoran a túa, a, a túa transictoria e o teu traballo Si, sí, xinto-me supervalorada e super sí, mm, valora a palabra uh -huh. eh e eh, por tanto pues esto agradecida de todo a que a música me me trae, ¿no? Porque uh -huh. pues es eh, para mí esa tabla ese camino de de a gente maravillosa, de poder vivir momentos pues especiais, y que de otra forma pues no viviría, ¿no?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 nada, agradecida, agradecida eu eh, de poder falar con vos. Eh, é sempre de volver por o Mediterráneo, como diste. Sí. Que aina que somos atlánticas o Mediterráneo maravilloso tamén. Sí. Eh, estasen muy bien por ahí. Hay <risas> que por lo menos no verante mo la guagente. <risas> bueno, eres ben recibida. Sí, sí, sí. Eres ben recibida <risas> sí. e tamén ao mismo tempo, bueno, a, seguro que a tú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 poquillo más longe. Claro. Sí, estivemos en los no traicionarios, los no, nocats, eh, sí. eh, estaríamos encantadísimas de, vol de, de volver. Eso Así es. que programadores do traicionarios estamos avertísimos a volver. Eso, eso que ah, quería, o sí, que señor. quería reclamar, bueno, que les escoiten, pero tamén, é eh, dicir, os que traballan coa vosa trayectoria, bueno, que, que, que metan a base e que digan, "Oye, que os a, a nosa camaño eh ameixeiras tamén poden voltar outra vez aquí ao Tradicionarios de Gracia Sí, sí, sí. Total, totalmente. Nada. Bueno,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 moi colectivo e moi colaborativo hmm. e é a verdade, que, que enriquece muitísimo. E, e despois unha volta máis que lle con Rodrigo, ese, eh, que vamos a escuitálo despois, ese paso dobre, que, que, que, que ten algo de modernidade, que non é un paso dobre sí, dos do correntes, non? Algo diferente, non? É. Sí, usted, la verdad de que o que pretendemos eh, o que pretendemos con este paso doble foi coller eh o ténero do paso doble e desubicalo da mm. súa posición pues, tradicional, ¿no? mm. Un símbolo de determinadas cousas que que obviamente non estamos de acordo, ¿no? eh, con, como eh pues, o mundo da, dos touros ou sí. mm -hmm. a, a a su orixe militar, entonces quisemos callar ese género de su ubicalo, elevalo a nuestro terreno, porque sí, sí. creemos que musicalmente el pasodoble es maravilloso. Sí. Eh, e queremos reivindicar que se pueden hacer pasodobles totalmente desvinculados de todo ese tipo de significación, uh -huh. eh darles un resignificado, resignificalos, eh en este caso pues utilizarlos para contar o que queríamos contar te no caso de catro cousas uh -huh. é un canto a eh, decir catro cousas a ver dese catro cousas cando fai falta a quen faga falta es sí. decir poner a xente no seu sitio e uh -huh. se si non te tratan ben pois pues, diz catro cousas e márcase aí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 coincidín coa túa explicación pero bueno, era esa o, a miña visión, o que a, escoitei vamos, bueno, quería sí, esencialmente, sí Bueno, Sabela, eh y entonces nese traballo de, de, de, que tedes no lume, decir, dándolle vento de, o que estades producindo eh, eh, creando, eh, en pouco tempo seguro que nos darades noticias boas Como respecto a iso. Como ¿no? miña terra tan rociando forno. Sí, posible. Pues, sí, <risa> sí, sí, estamos rociando forno eh si todo vai ben e si que a ver a a ver a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 seguirá tirando de este fío, pero con un enfoque distinto.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 e que, bueno, pues pois, volvo a repetir, a ver si, si, si prodigan as vosas visitas aquí a Cataluña, non somente se en eh? O gallá, o gallá e que vos sobexades A ver se si algún día te vemos e eh? que por San Boi tamén tamén, a mí me faríamos unha grandísima ilusión Festas, festas suficientes hai para que te conviden lógicamente, sí, sí, sí. Bueno, que, querida Eva que, Querida Isabela, que, que te agradecemos moitísimo a, a, a dedicación que nos deixes e a amable atención que, que te deixes con nosotros que se quedas coñetando moito éxito e que eses, eses concertos que vades a ter pois eh, enchan de público a, e aplausos eh, de a vosas eh, Exactamente. Eh, eh, ten en conta que o éxito terelo asegurado si, sí. muy bien gracias, gracias a vos por, por dar ese, ese calor aos galegos que están do, da outra parte da península eh, pues nada, encantada sempre de, de falar con vos cando, cando faga falta moitísimas gracias unha aperta grande tamén sí, a Antía que, que, que tamén o merece non? Por supuesto, por supuesto. Daréis, sí. daréis, daréis, daréis gelada daré, daré, daré a vuestra parte. Diquiños, hasta luego. Hasta luego, Despedimos, Vico. por lo tanto, con, con esa música que nos regalaste, de Odo paso Dobre, que, que comentábamos antes. Venga, ahí va. sentido a no baix el Casablanca juga a l'ascens a Ràdio Samboy gol gol gol gol gol el Casablanca repa l'incresa i necessita el vostre suport per remuntar el 3 a 1 de la nada dissabte 14 de juny a les 8 viu el playoff de Sens a la nostra emisora Samboy en joc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 Galegos no vaix Ten eu teñudo secundio 3 amor Tres amores Con algún hay de casar E me da adornar de flores Dale, Baix Pois estamos pendientes de conectar precisamente outra vez con Galicia temos uh, este, estivemos escoitando unha peza de Lina e Lola que ten moito que ver con, con pouco con as pandereteiras precisamente Lina e Lola o que pasa é que queríamos falar coa, coa súa directora aquí na Neveda pero dixemos que a partir das cinco da tarde e ainda non chegan esa, ese minuto exacto das cinco da tarde vamos a agardar un boquiño máis poñemos outra peciña de música delas e eh, de seguida intentaremos conectar con Galicia de verdade é que estas pandereteiras nada menos que, que digo vos eu que son oito pandereteiras que con unha amplia experiencia nun mundo da música tradicional galega que, de verdade, que levan moitísimo tempo, xa fai dez anos que ali na, na Península do Morrazo están traballando para, para conseguir que a nosa música tradicional se, se vexa recoñecida. Estas bandereteiras teñen moitísima tiberon moitísima comunicación e eh, eh, colaboración con outros artistas, como Xavir Díaz, con Mondra, con Mondra foi esa peza que escritamos antes, ah, con Xuxo Fernández, con camanyas ameixeiras que que tivemos antes unha pequena entrevista con Nido e con Ailá. Bueno, é como moitos outros. A verdade é que son grandes intérpretes da nosa música tradicional galega, como este ano celebranse as letras galegas dedicadas precisamente ás cantareiras, queríamos ter a súa intervención hoxe. Bueno, vamos a poñer outro bocadiño de música delas e intentaremoslo despois. Veña, vamos a dar no vais de casar e me dá adornar de flores ¡Dale! Baixamos a música de Lina Elola, que mm -hmm. estamos escuchando a Char con Ken Casar. Me parece que eh, celebran con conmóndria. Vamos a falar con a su directora, um, Neveda. Muy buena tarde. Hola, Neveda, Neveda. Neveda. <risa> <risa> Grúsula, sí. <risa> sí, la verdad es que cando non coñecemos directamente a persoa, pois sí, eh, sí. os erros aparecen, non? De verdade? Non pasa nada. Sí. É un nome un pouco raro, a verdade. Bueno, é, verdade. é un nome, de raro nada, é un nome. Claro que sí. Veña, bueno. ben vida, moitísimas gracias por atendernos. Señora directora, eh, moi, <risas> eh, moitos parabéns por ese traballo que está facendo con esas oito pandereterias, teño entendido, te Lina e Lola, non? Uh -huh. Sí, bueno, ahora xa somos 9, a familia no. vai medrando. Sí. Oh, oh, oh. Pois pues alegre empezaron muy... sendo dúas. Bueno, de aí un pouco nome tamén, pero ah, de Por uns unindo. De anos xa pasaron, non? Pois pues sí, sí si, sí, sí, tivemos aniversario fai uns meses. Si, si, de xa niños. Bueno, estábamos estábamos escoitando unha colaboración O por lo menos me parece que min que que era colaboración con con, con Mondra, non? Si. Sí. Asar con quen casar, sí, si, si. Sí, sí. Asar con quen casar. Que, sí. que voces, eh? Que, que, que, conxun, que conxunción esa extra, extraordinaria. Además que, que, que está desde felicitación posto que este ano eh, bueno, o día das letras galegas están dedicadas precisamente ás cantareiras, pandereiteiras tamén. Sí. Sí, efectivamente. Sí, si, sí, si. Sí. Eh, un ano moi intenso para nós. Eh, no. bueno, co, co deseso de que Esto no se acusa de bueno, pues solo de este año que, que sirva para crear un precedentes, que xa máis xente que se implique que coñeza a música tradicional eh, que se apunten a aulas de pandeireta eh, sí, <ríe> bueno. sí. que repercuta de una, de algún en algo positivo para, para, para todos. É eh, eh, un recoñecemento para, para esa tradición que temos eh, ah. extraordinaria galega e eh, que vos tamén sí. recolledes posto que moitísimas das cousas que vosotros de, dades a coñecer eh, veñen dos nosos abós, das nosas abóas tamén non? Sí, todo nos nos trabajábamos con con recollidas feitas, bueno, uh -huh. a veces por mí, otras veces también por la ou por outra sente amiga que nos lecede. En fin, pues o nos traballo basease todo no bueno, una tradición oral. ¿Vais? Mozas mozas do, do Morrazo que eh, sí. sei que eh, esa península ten moito de reivindicación A península reivindicación, Morrazo é no? che moito Morrazo Si, <risas> sí, temos, temos fama temos fama Si, si, si, temos fama e, Pero, pero esas, esas Lina e Lola, pois, pues, teñen sí. acabado moitísimos premios últimamente, ademais, bueno, xa non se presentan a, a, a concursos porque xa os teñen todos, non? <risa> bueno digamos que van a entrar entraron en una fase en otra fase eh, como con todos concursos a bueno mm. creemos que era un momento de dislo, mm. pero bueno eh, creo que van a meter un pucuño de menos mm. porque ya se ayudó a conocer mucha gente muchos grupos mm. bueno entonces mm. pero sí es un ciclo finalizado bueno un ciclo finalizado pero que vosotros participades en moiísimos sitios eu comentaba antes que, que que tendes colaborado con outros grandes intérpretes na nosa música tradicional como como Xavier Díaz ou como antitía Isabela uh -huh. que precisamente que falamos hai momentiño con con Isabela que, uh -huh. ah, que vai a ter sí. unha un, un xira extraordinaria por, por todo por toda España e por, por Portugal e por, e por Francia vosotras bueno as túas eh, alumnas x eh, xas foron convidadas precisamente nun lugar e con grande éxito, non? Si sí, eh, Tuveron a sorte de colaborar con mitísimos músicos de reconhecido prestígio e eh, a verdad que é un regalo sí. non sei, supoño que algo verían nelas que se gustou non a verdade non adoitamos petar na porta de ninguén sempre viñeron a chamar así que, sí. pues, doble orgullo É por algo por algo será ah, claro suponho sí. que sí, bueno, sí. Gra grandes sí. intérpretes musicais e ademais de recollida tradicional ou de recollida musical sí. algo extraordinario e ao mesmo tempo amosando pois eh, esa forma de, de, expresar, bueno, de, de traballar coa pandeireta dun xeito especial porque aí non, morrazo, non é que, que, que a rachedes pero case non? Mm. <ríe> Omorraza é unha península De predominancia gaiteira ah, eh, sí. eh, Entón, bueno, pues, eh, costou un pouquiño Ser profeta na súa terra, digamos Pero, sí, bueno, sí. pouco a pouco Sí, sí, sí, sí o Se as van coñecendo A elas encantan tocar na casa mm. Para os da casa Sobre eh, todo na, as persoas no, maiores uh -huh. eh, Sí, as personas maiores gustalle moito o que fan porque bueno, pois pues, eh, digamos que elas tenen un estilo non demasiado, bueno, son bastante melódicas dentro do que mundo é tan directa, uh -huh. então a xente maior cheganlle mm, como moi fácil as doñas alumnas que están en coros e así, eh, encántalles escoitarlas a elas. Uh -huh. bueno. Sí, non bueno. sei. Eh, eh, despois, mirei aí nas, nas redes que, que mandades un agradecemento a Finada Concha non que, que foi a que transmitiu moitísimas cousas que vosotros eh, bueno, pues agora dades a coñecer coa súa canción non? Sí, sí, sí. Concha de Luneda ademais, era unha informante infinita tocaban moitísimos instrumentos non só so a pandireta uh -huh. eh, teñan moitísimo repertorio eh, hasta en outros idiomas Tiña o repertorio en portugués, en catalán, porque ela estuve emigrada en Barcelona. E, eh, eh, bueno, pues, eh, suponho que en Cataluña escritaría sí. canxions melodías que despois truso de volta para Cañiza. Claro. E aí se quedaron para sempre. Concha <risa> sí. de uneda, claro sí, una sí. Bueno, una, eh, que sí. Unha grande... Bueno, unha persoa que non recolía en papel, pero transmitía precisamente coa súa voz, non? Sí, aparte era unha muller moi generosa sempre feliz de recibir a, a quen a fose visitar e aprender dela e a pesar de ter unha vida moi difícil uh -huh. unha muller con unha vida moi interesante Bueno eh, uh -huh. sí. na, Nas interpretacións e na forma de, de, de, de dar a coñecer a, a, a nosa tradición galega non empregan somente as pandeiretas, tamén hai cunchas e, e hai un, un, un, unhas culleras, non? Ah, sí. Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, en concreto, concha, concha tocaba culleres, tocaba botella de anís, tocaba cunchas. Eu penso que o menos secuente realmente era, nunha foliada de faiz cento e pico anos, o menos secuente era moitas panderetas. Sí, Normalmente sí. había unha, quizás unha aldea ou así, e despois valíanse de outro tipo de bueno, de instrumentos. Ajá. Uh -huh. O sea, facer, facer sonido sin precisar exactamente a pandeireta, non? que claro. o, o pandeiro, que, que outros sí. elementos outros elementos tamén daban sonido, non ruido, non? Que algúns eh, confunden eso co, sí. co, coa, sí, in, sí, coa sí, instrumentación. Sí, señor. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Bueno, valíanse de, de, de cousas que en principio non eran instrumentos, como podía ser unha late unha botella de anís, pero cando se cumplían con a súa función primisenia, pues convertíanse mm. en instrumentos tamén. Claro. Sí. Hasta unha sacha cunha cun pedriña ah, era capaz sí, de, de, de tamén claro. repenicar. O cual, sí, sí, o sí, todo valía para fazer festa. Sí, claro, claro. claro. Sí, sí, Que son claro. foliadas e outras cousas, non? Sí, bueno, foliada é a denominación como común, xeral, pero despes mm -hmm. en cada... En cada zona de Galicia tamás de, de, de un xeito ao ou outro sí, sí, Tirada, sí. serán ruadas Eso. Pero bueno, fillandóns, bueno, sí, muitísimo. Sí. Hai unha gran variedade de termos para referirse un pouco a cousas similares. Sí, sí, sí, escenarios sí. que sirven para dar a coñecer conhecer pues, a tradición galega Bueno, foliadas porque a mellor era cando se reunían para, para esfolar o, o millo Pero que agora xa non é tan corriente Pero agora sí que é corriente, por uh -huh. exemplo, os heráns que, que, que te comentabas aí un sí, momentinho sí. E, outras, e outras, non sei, outras mostras de, de, de Como, por exemplo, esas... Mm, Pasarrúas, non que, que, que teñen que ver co, con algo que, que axuda a que a xente se, se xunte para poder cantar mmm, igual que eso se fai últimamente nos bares e outros lugares Si, sí. sí, claro, xa, no, xa non esfolamos, xa non eh, fiamos <risas> pero dale, ¿no? que seguimos ¿Cómo? juntándonos para cantar e para tocar, iso si sí. Claro. Faltábanos o paso do traballo. Sí, sí. como a por onde unha fina fonsa sagrada por exemplo, ah, uh -huh. pois pues, tamén utilizaban os sacho que lle chaman tamén. Sí. sí, sí, sí. <ríe> tamén unha zona de Pontevedra. Como unha pedra e outros como se fora de madeira Bueno, perfecto Unha cousa que, que compre darlle a conhecer a todos os nosos escoitantes galegos no Mediterráneo que esa música tradicional vos seguidela en eh, eh, eh, non sei, amosando con co moitísimo cariño e aprezo, non? Eh, eh, o, o, que, o que si eu quería eh, que, que nos dixeras, se si tendes preparado algunha cousa especial para que agora que vengo verán, pois, poidan achegarse, porque tamén aí no Marrazo tamén fan un, un festival de, de música celta, non? o interceltico de maaña. Claro. Mm -hmm. Ahí ellas tuvieron la oportunidad de tocar con camañas meiseiras, con Antía con con Sabella, fue un par de uh -huh. años. Uh -huh. Eh es sí, morraço y bastante bastante actividad cultural no verano. Okay. <ríe> eh encantó en la señalar algún concertiño. Eh, teñen alguna que outra sorpresa que non se pode desvelar vale, xa me lo, gustaría, lo, xa vale, gustaría vale. pero bueno, eh, algo que para él es, está sendo un proceso Ajá. increíble mm. eh, que seguramente tere noticias en breves <risas> están ahí con unha colaboración oh. bastante importante eh, Nada máis e nada industrial. menos que eu moaña Claro que sí, oh, no? o que é importante é que, que bueno, nos vamos a intentar ser primicia aquí en Cataluña para, para todos os lados do Mediterráneo Claro cando teñades a, a ben facelo, pois eh, avisádenos que estaremos encantados de poder, poder darlle comunicación a todos os nosos escoitantes, eh? Moi ben. <risas> bueno, bueno eh, Neveda, escoita, ¿a, alguna noticia máis? Ao mellor, algo, algo que gravare despois por producir? Por aí eh, vai. Ademais do que estamos gravando, que é o segredo que non vou contar, pois sempre está aí a idea de gravar un diskiño, unhas pezas así, por lo menos para pa, pa consultar soltar por nas redes sociais e non plataformas. Uh -huh. Pero as ascendos non están nada fáciles, claro. porque las agora unas algunhas están estudando, outras empezaron a traballar, están claro. un pouco repartidas por Galicia. Si, sí, si. Sí. Eh, é moi difícil sendo amateurs, porque ao final aínda que o produto sea de calidade elas non de, non viven de de tocar claro. a pandereta, sí, então sí costa bastante llegar a, a poder grabar todas un día en un estudio, por ejemplo. Claro, hay que juntarlas, claro, es importante sí. o, o tener tiempo especia, especial para poder hacer sí. eso. Bueno, bueno claro. no, no, digo chunga cosa, que un secreto a voces, que resulta que nosotros somos talismán para las personas que entrevistamos, por lo tanto va a estar éxito fantástico. Beña. escoita, unha cousa que, que me fai curiosi, que me é curioso e ademais é, é importante que dicilo, o feito de que non empregades non empregades sempre ou, ou polo menos elas non empregan sempre o, o traxe tradicional, é dicir que nalgún ocasións con uh -huh. eso, co, coa vestimenta normal é curi, é, é, é, é, non sei, de, de calle sí, tamén sí. póñense a cantar, quero que que, que que non é ningunha digamos non é desbotar precisamente o ou amosarse como son, non? Efectivamente, non? Bueno, eh, optamos bastante por non utilizar otras eh, sempre. Hai veces, hai ocasións que... Sí, bueno, que, que, Porque requiren, non? Un sí, pouco sí, sí, que, sí. que... Pero eh, é moito máis cómodo <ríe> cantar ah. sin, sin, sin o trase tradicional. E tamén penso que ten que haber lugares para... Bueno, pues para mm -hmm. hacerlo, no. no. Sí, em, eu creo que hai un estrés de utilización xa do trase, parece que para cantar un estandarteiro sempre teñen que vestirse ou iso é o que se pensaba un sí, pouco mm -hmm. agora Eu estou en outra son de outro son non outra... opinión totalmente sí. contraria. É tamén tamen, então pues sempre que nos deixamos. Bueno, sí, sí. A como e, como es un naturalmente, ¿no? Que en realidad... Sí, es, sí, no, o sea, sí, y... sí, sí, sí, pusir un poco la postal folclórica de... Eso, sí, sí, sí, sí. El sí, sí. grupo de pan de tiras con trase, no, eh, también se puede tocar, debe eh, ser, cantar, sin tener que le el trase claro, <risa> tradicional. Claro, sí. Que también, pero hay momentos que, también, que sí, también, sí... Que también, también, hay, hay momentos que sí, que compre, porque es un sitio, no sé, institucional, eh, eh, compre... Sí, hay me... contextos en los que, pues agradeces pero sí. outros non é obligatorio vamos Para mí no. Exactamente. Y eso é importante, no. Eu queria poñerlo en valor polo lo feito de que, bueno, pois que, que eu cada quen e cada quen e non fai falta precisamente amosar algo que, que, que, que eh, coa, coa mesma non sei, coa mesma forma de traballar, non ten por que ser precisamente o o outra o, o que indique que un está traballando con respecto a nosa música que que sea. Efectivamente, sí, sí, sí. Pois sí. Eh, pois na parte que, que me toca e eh, eh, na parte que che toca a ti tamén moitos parabéns por o traballo que estás a facer Pois pues, moitísimas gracias da, eu, Bueno, sinto sin un orgullo a, profundo por poder divisilas, a verdad Pois pues, <risas> eh y... mm, Eso, que que cheixamos eh, a ti e a todo o equipazo que, que levas adiante eh, moitos éxitos, e eh, que ese secretiño que tedes aí se cumpla así, pronto e eh, que poidamos velo nunha estrea extraordinaria e feitideira. Sí. Feiti eh, a mellor se non sei se hai algún manager ou algunha persoa pero hai que pedir que que os que vos axudan nese traballo de comunicación que a ver se si vos ache precisamente aquí a Cataluña ou concretamente o, eu digo vos un, un lugar que onde seguiréis des, seguramente moi ben recibidos que o Tradicionarios de Gracia ou Cat, Cat de Cataluña que centro sí. artesanal de, de, tra, de tradición catalana que seguro que serídes moi ben recibido. Aí estiveron a, a Xavier, estuvo Aida, uh -huh. estiveron moitos, entonces vosotros tamén pode podedes ser, pode ser alguén que que sí, que bueno, que edes, É que nós nos achegaremos a aplaudirvos seguro. <risa> pois pues irían irían encantada, seguramente. Vaya. Claro, vale, ben, moi ben. Sí, sí, sí. Para, no, non ten ningún manager, no de momento. Sestionámonos eh, así Sí, sí, sí Bueno, sí, sí. bueno pero, pero no, seguro bueno. que si yo decides a Ilao Se si yo decides a, a Xavier O, o mellor hasta vos eh, Axudan a, a conseguir eh, Por lo menos esa viaxe Que é unha viaxe cultural Importante tamén Sí, pois pues sí, aparte son vos amigos Así que seguro que están dispostos a xudar Bueno Pois, que, querida Neve, agradecerche moitísimo os minutos que nos dedicaches eh, nah, eh, eh, Darlle unha aperta grande a ese equipazo que dirixes eh, Vicazos vale. tamén para, para esa... Eh, seguro que vos seguiréis descolleitando moitos éxitos Bueno, que moitísimas gracias a vos polo interese Espero vervos, pois... Pues, pues, En Cataluña, mismamente, por exemplo. Sí, Ou aquí sí. en Galicia. Eso intentaremos. Se <risa> eh, si, bueno, nos vemos en Galicia, xa nos presentamos nos. Claro. Eh, si e vale. se vos aquí xa, Con como nos, xa conoce, bueno ca, Que xa. nos avisen, que nos <risa> avisen <risa> que eh, eh, sí. axudaremos a aplaudir... Eh, exactamente. Leveremos xente para que aplaudan. as súas intervencións Moitísimas Oye. gracias outra vez, Neveda. Gracias a vos. Vico, chao. Vamos a despedirla con, coa súa música, vale. un burro Sei un saco de cantijas, e máis unha saquetiña, cando os quero cantar. baix El Casablanca juga l'ascens a R Radiodio Sam Casablanca repa l’incresa i necessita el vostre suport per remuntar el 3 a un de l'anada. Dissabte 14 de juny. A les 8 viu el playoff d de Sens a la nostra emissora. Sam en joc, l'esport de casa a casa teva estimades y estimats de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a radio Samboy us volem despertar acompanyar i fer radio amb vosaltres i per vosaltres que pugeu a bord la República Samambuana o deixarás tot para escoltarnos quieres estar al día de las últimas novedades musicales no te quedes atrás y escucha top música nueva el programa de radio oficial de la página de estrenos líder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 45 años en tu Galegos Novash con Armando Fernández y Julio Cougil <risa> Somos Lina y Lola y estás viendo Escoldorpe <risa> Muy bien Paisamos a esta peza de Lina e Lola para recibir a Gustavo Pino Salgado, que vai a presentarnos precisamente o seu último traballo. Un escritor que tamén é xurista, bueno, foi, foi xurista, que eh, este, esta última novela del él eh, titulase Maldaz en los túneles. Vamos a recibir a, a Gustavo. Moi boa tarde, Gustavo hola que tal? Moi boa tarde. Bengruido, moitísimas grazas por atendernos. Eh, moitísimos parabéns por ese ta, nova publicación. Mm, ese maldade en los túneles ten moito que ver coa zona, co, en, co, co entorno berinés e, e, e arredores, non? Sí, sí, sí. Eh, eh, Moita xente tenme preguntado por que... Eh, tu eh, ambientas tanto as chuas novelas, suas obras no, na comarca de Berín mm. Bueno, pude adoido contestar que non todas as nosas novelas están ambientadas no, na comarca de Berin. Mm. Eh, xa que, por exemplo, Barcelona tamén exerce ten... unha unha poderosa influencia sobre ten as nosas espacio. novelas. Ten espazo, ten espazo. Claro que si. Sí. Pero, pero que, por, por certo, eu decía iso porque ten moito que ver con covas e outros sitios que por aí, en, en esas zonas, pois, pues, eh, ainda existen. Mm -hmm. Sí, sí, sí hai, eh, ben o pasado, gustenos ou non, está aí, eh, nunca morre. Eh, eh, é verdade que eh, por diferentes motivos, dunha parte, por eh, que más, Profesionais de extracción de minerais Gual para Moestaño Doutra parte por, Como refuxo de contrabando E, de, e de, tamén desafortunadamente de, de, de, de perseguidos da guerra civil O tema de, de túneles covas Ademais Por a zona esta do mal de Monterey Por a zona de influencia hai moitos e siga vendo O xe chacas todas as cegas Pero pero a súa presencia sigue estando por ese. Sí. O a sea, osicia que na novela aparecen covas en lugares que ti tamén visitaches e que, bueno, que por iso aí aparece ese negrismo da propia novela, ¿non? Mm -hmm. Sí, eh, ben, eh, en verdade isto non unha novela negra, já se está implica como de conición moitas cousas. Eh, a novela negra eh, ben, podíamos estar falando sobre o señor da novela negra eh, sete horas pero como ese non é o caso sí. eh, mm -hmm. a novela negra hai, bueno, pois hai unha certa parte de crueldade de dor, moitas veces insufrible hai... Eh, ben un eh, certo dramatismo e eh, claro eh, falando de, de covas e eh, de, de estos subterráneos que, que mh, implican muitísimas cousas é inevitable que surxa eh, este tipo de lenguaje áspero eh, duro eh, entón, pois ben, non ver a no maldade nos túndoles foi calificada por a a propia eh, crítica literaria como novela negra eh, ten, mm, eu non diría non porque non non é unha novela de terror, pero si é verdade que as persoas que o moitas persoas que teñen lido em eh, teñen dito que están impresionados co tipo de gramas mm, eh, Que, teñen, eh, que envolve a novela que son dramas de personas que viviron eh, todas elas eh, inocentes, ben, todas elas as, que o, as víctimas. lógicamente os eh, desgrazados que as provocan mm -hmm. okay. non poden preparar ben, senén moito menos. Claro. Pero aquí é un pouco a novela maldade nos túneles, que... Eh, eu penso que Mira, aproveito para decir eh, Nos E digo nos Porque na minha intervención Na literatura Conta moito a minha mullera Colbadora Salomé Moureza Que hoxe non pode estar aquí Porque ten Están tenendo o compromiso Pero bueno eh, Neste caso eh, Tenho nos ditos que En eh, Mira, empezamos por publicar unha serie de traballos técnicos porque é un movimento na justiza claro. eh, eh, bueno, despois pasámonos a novela eh, que fixemos novela eh, empezamos por novela de crítica social sí. eh, contra certos círculos fómonos a novela negra pasamos por unha vilosía um, um, de um, novela romántico-erótica, sí. que tiene dos partes, un primer libro, Mi piel, Ese es... luego un segundo, Las seis condiciones. Volvemos a una novela a, juvenil que va destinada... Pipa. Exacto, Pipa, Goleta, que va destinada a, a jóvenes, a gente nueva, sí. de 10 a 15, de años, E ahora estamos con presentación central, Con esta última novela nosa Que a décima eh, Que se titula Maldade nos túneles e, e hasta podía empezar a decir Que temos Já empezamos a traballar Cunha novela que eh, Vai ser novela um, Histórico um, Ficción por ten parte de historia, parte de ficción, que estará ambientada no castelo de Monterrey, aí tamén na zona de Berín. Tá ben. Bueno, un, un lugar que tamén coñeces moito e que seguro que buscarás documentación para poder a, a, ambientala e, e recoller moitas cousas que, que a historia... Mm, aí tivo moitísimo que ver hasta cos hermaniños e outros que ocuparon todos e eh, por certo a, actualmente sigue tendo historia porque queren reconvertila en cousas que o mellor non no, no, no, no siguen a trayectoria histórica conveniente, non? Si, sí, o que pase que a ver, como neste mundo mmm, afortunadamente son moi diferentes porque non seríamos máquinas e isto de que son moi diferentes implica eh, formas de entender a vida moi diferentes e eh, tal, Eso ten unha certa riqueza pero logo leva tamén inevitablemente que ven cuando tú pretendes facer algo eh, posiblemente a dirección que está con estos planes do castelo de Monterrey eh, eh, pense en que é a línea correcta, a línea boa Pero é inevitável que persoas que non entenden, que non están de acordo, e que, ben, é, no caso de, de, de este castelo ten moitísima historia, desde lá os séculos X eh, que se empezou a mover pasa por moitos, claro, a historia a veces contase dependendo do de que non escriba a veces, sí, sí, sí, sí. sí. ou dos gañadores tamén pero é verdade que mm, eh, a ver eh, canto máis te documentes canto máis conhezas unha zona Eh, mellor podes escribir sobre sobrela claro. porque, porque se non sabes que pasa que escribísalo todo a pura e simple imaginación ben sí. eh, as cousas eh, a pura, pura afición eh, sen máis eh, um, algunhas veces eh, o lector non acaba de entendelo de todo porque non é fácil sí. eh, se te documentas, se o traballas eh, se se implica moito a boca a boca, falar con moita xente, mm. eh, con festivos, con persoas ir a bibliotecas, ir eh isto ao final úterte dun, dun dunha información que pode ir plasmando isto isto sí, non eh, e aí estamos traballando neste momento está ben Bueno eu nos teñamos noticia porque, porque teño relación precisamente co a xente que, que, que está a favor de dar de, de, de, de, de, de recuperación dese de castelo que é un dos mellores conservados de Galicia que, que non seu o primeiro momento como ti dicías pertenceu precisamente ao o pai de, de, de San Rosendo de Ceranova o Menegido Gutiérrez e despois últimamente parece ser que eh, o duque de Alba tiñe moito que ver con eso non Tamén andaban eh, detrás. De pero a, re, a, restau, a restauración... Del, del traseno medio, sobre todo. Sí, sí. Bueno, a verdade é que eh, os, os reixes, eh, por, por exemplo, Alfonso Enrique e o Alfonso VI de León e Castela tuveron moitísimo que ver, precisamente ese rei de Portugal tuvo moitísimo que ver con esto. Pero, bueno, o re, en realidade eh, os primeiros, ou polo menos o que nos teñamos, é que o Mosteiro de nova tiña parte de señorío en aspecto, e agora, pois, pois, non sei, creo que nacional e algún, e algún eh, movimento económico pois pues está reconvertindo eso en outra cousa que, no, que, que, que o mellor non, non debería ser precisamente o, o mellor Pero o val de Monterrey precisa... Pois, eso, o que ti dices, que eh, escribir, eh, eh, poñer en valor a historia de, de, de, de monumentos como ese, que, que, que compre, darlle valor, que, que, que seguro que ti documentarás como é debido, é eh, que historiarás, non? Porque, como ti dices, queres novelar. Sí, sí, sí, é que, é que o castelo de Monterrey, para toda a comarca de Berín, é un símbolo, claro. é... Tú pensa que estás na comarca de Berín, e eh, poñese un te poñas gasta volta en ese castelo de Monterrey. Claro, eu sí. moi con deste hechos como usted. é un montiño moi moi accesible de cualquier lugar do val, non? Moi apañado. Eh, si <risa> é sí, sí. eh, eh, eh, eh, un, un dos elementos eu que nos que moi moi queridos na, na, en toda a comarca de Verín, mm. eh logo, claro, tamén é verdade que o diñeiro con casi todo. Claro. Mm -hmm. Vivimos vivimos en unha época en que, bueno, a ver, os, inte os, os intereses da das da, da persoas eh, están viven aí viviron desde sempre, mm. eh seguiran vivindo, porque a persoa Eh, vive de do, do, do, dos intereses, é eh, inevitable. En sí, sí. eh, eh yes fai que que veno, pois pues que um, hai épocas en que eh quizás por empuxe de certas persoas eh porque hai un poquinho máis de posibilidades económicas, mm. pois, eh, bueno, acabanse facendo eh, pequenas reformas, mm. eh, dáse un pouco de reconstrucción, eh, pero hai outras épocas que é moi difícil. Eh, neste momento é eh, complexo eh, porque mm, ben, eh, todos intentamos pagar o menos posible e mm -hmm. e eh, eh, eso, o reñero doceo non cae. Claro da xestión que logo se faga eh, políticamente que so é es outra guerra eh, eh, moi distinta eh, pero é certo que eu son eh, un espero espero poder nesta hora que en 10 días estarei ali na comarca, estarei en Berín espero poder eh, sacarle partido, documentarme eh, e facer algo a mi aportación por o castelo de Monterrey me fai moita, moita gana. Moita ilusión, de verdade. Bueno, eu este... recomendoche que, que fagas un traballo mm, minucioso con respecto a, a Torre de Homenaxe, porque eu estive en elí visitando, eh, me, e, e sei no... que ali existe, obsérvanse, moitas, moitas marcas de canteiro que que, que por certo eh, posiblemente esas intervencións do, dos canteiros teñen algo que ver uh -huh. coas co interpretacións que a mellor o canteiro puña non somente unha letra, sino un, a mellor un signo determinado que pódense interpretar dun xito especial, a mellor dedicado ou non sei as damas dali, da, da, ou o estilo da, da persona que, que, que estaba mandando naquele momento, o, o que xa sí, é certo é que eh, os canteiros tiña moito, comun, comunicaban coa súa uh, cincelada algo importante para os veciños, seguro Certa, Certamente eh, eran eran homens, basicamente homens claro está, que mm, tuveron época que foron hasta diría que mm, casi casi maltratados mm. pero é verdade que tamén apostaron moito por eh, tiñan os seus por decirlo, seus secretos que comunicaban yes. eh, de forma gráfica sí. eh, non só por os símbolos por certos eh, que, que deixaban eh, plasmados na, no seu traballo eh, a súa forma de traballar isto en cuanto se topase moito na, no castelo de Monterrey en outros, en outros castelos sí. eh, pero eu creo que o castelo de Monterrey ten ten un neste neste sentido unha unha historia que lle debe moito a os estudiais, acabas de decir, os canteiros que que foron os que pusieron moito unha parte da súa historia, que cando tá cerca ensebes, pois por exemplo, a torre de homenaxe, daste conta podes vivir o, o que foron os canteiros e a importancia que tiveron nesse castelo de, de, de Monterrey. Sí, que ademais, eles, os canteiros precisamente na, ainda non moito atrás eles tiñan un, un, unha forma de comunicarse diferente do, do, do galego que chamaban o latín dos canteiros non que, sí. que ademais eles comunicaban eh, eh, de verdade que o, o, o, os xiros e a forma de traballar ou forma de falar eran un, un verbo dos arginas eh? me, pare, me parece que se chamaba algo así, mm. sí, sí, sí, sí. sí. Sí. Bueno, porque tamén eh, penso que tamén os seus, dixéramos os seus martelos que tiñan pre picar na pedra, cantaban Si, <risos> si, sí, sí, a veces... Eu tenho uma pressão, uma a decampar que me custa muito que estou unha moito máis por atera de miña muller, por atera de Chantada, a zona de de de, de indo un pouco máis para arriba eh, sin embargo, mmm, con todo na, na, na Por onde non somos o o, o termo de campar non é moi coñecido, pero a min gustame moito, porque ten unha expresa eh, eh, ten un, un, un significado moi, moi moi profundo, é verdade. A verdade é que eh, pois o traballo no que estás a, a realizar, bueno, voltando a, a a esa publicación que acabamos de mencionar Maldad en los túneles, está en castelán. Si, sí, esta A novela está, de momento está en castelán, escrita e publicada en castelán. Eh, temos eh, pensado, esperamos, publicála tamén en galego, igual que fixemos con Pipa Boleta, que está en castelán, está tamén en galego. Eh, eh, ben, eh, estamos vendo de eh, o, o próximo libro que decía eh, facelo directamente xa inicialmente en galego, pero xa ainda estamos aí, porque, ben, hai realidades que, que bueno, pues que están aí son inevitables eh, ben, pero eh, maldade nos túneles está escrita en castelán ten eh, ben, porque pudiese eh, decir que ten unha trama eh, que podia decir que bueno, nos outeiros de Murrán e de Muradella, son dou dúas montañas que están localizadas na comarca de Berín En, ben, pois pues, ali pervive unha red de túneles construídos para exterminerais mm -hmm. eh, e tamén como dixen xa, como refuxo de contrabando e de presídio de guerra civil, pois pues, un día ali seguindo a novela encima dos túneles construídse un balneario de gran luxo pero dado que a vida pouca recese o que parece nese balneario empezaron a desenvolverse actividades inconcebibles para persoas de mente xa e serena. Hai moitas máis cousas, claro, como unha proteína chamada melarecina que sorprende aos que leen o libro, pero, ben, hasta aí podo chegar. A novela está ambientada, <ríe> é dicir, a súa trama é acios desenvolves integramente en Galiza concretamente dentro do municipio de Berín con algunha incursión no, no, no de Vilar de Vox eh, ben está ademais de impresa lóxicamente les poder topar en calquer eh, librería eh, o que pase que ben este mundo eh, si mira o mundo da distribución dos libros fa un pleno paréntesis pero Eh, pasai un pouco como o mundo dos coches sí. que ahora pides un coche fanxo para ti sí. vai, sí, por sí, pedido sí. pois mira, no mundo da edición no mundo das editoriais casi todas ou todas estánse subindo o mismo carro entran no en que se chama delivery on the mind é dicir, edición sobre pedido de forma que o imprimen e mandan -o. Vale, vale. eh, polo tanto, um, chega o momento que non hai libros nas, nas librerías, senón que se vai sobre, vai sobre pedido vale, e entón todos os que queiran a, a, a recoller ou mercar mm -hmm. algún libriño pódense poñer na tua página que tamén tens, non somente en Facebook, sino tamén unha página eh, unha página web, digamos escritor, gustavo pinosalgado escritor.blogspot.com si, sí. Sí, sí, este é unha página onde poden encontrar todo tipo de información como correo electrónico onde poder direxirse e contactar conmigo eh, para eh, eloxes e para críticas, sobre todo para críticas eh, eh, eh, eh, Pero, pero mmm, por lo que nos esté por lo que nos escuitan Eh, decirlles que Con que poñan eh, A ver, en calquer buscador sea o de Google ou o que se xa A cara sabrá o que interesa eh, En calquer buscador le poñan o meu nome Gustavo Pino Salgado Verán que non teñe ninguna dificultade A topar eh, todo tipo De plataformas online, editorais Onde se pode eh, Adquirir este libros Tanto a nivel De eh, impreso eh, Que se mandan a casa en dour días como a nivel de ebook, es decir, para que as persoas que queiran eh ler cun correo cun nun eh, lector eh, electrónico en formato ebook, pois eh tamén poden baixarse, por certo, este formato ebook é o máis económico con moita diferencia de todos. É claro. tamén para que as persoas que siglin por non ler, porque non non queiran ou non poidan, tamén non poden esc escutar en formato audiobook, uh -huh. audiolibro, oh, yeah. um, que, que ven debido a súa problemática especial, como é a conversión de texto escrito en narración de voz, Eh, ten un prezo un pouco desexustado Pero isto tamén é a política do mercado E <ríe> <é> dos seus <ríe> eh, dominadores claro, claro, claro. A, intelige <ríe> pero, a inteligencia artificial había que empregala eh, tamén para, para que nos axude nesas aspectos tamén, non? Si, sí, pero eu A ver, como decir cho, Eu que son moi da miña imaginación De seguir a miña intuición De seguira, eh, eu, está mal que eu diga, pero un pou, son un pouco eu. E ademais son um, bastante, un tanto tomasino. Se ve xo, creo, se non é me difícil. Ah, entón, pasa, ah, que, pasa que a mín a inteligencia, inteligencia artificial, eh, como toda na vida, non nada é nin blanco nin negro. Ah, Pero mi pues, no es blanco porque ten aspectos que seguramente es tampoco negro porque ten aspectos que son vos. ahora ven eh, hay que tratarla como casi toda una vida con e con cuidado. Claro, que nos ir moito moi darmao, sé. Eh? Claro, e ademais collénos un pouquiño desubicados, ¿no? nosotros eh, eh, nacimos un pouquiño antes e eh, eh, mm. agora eso pois eh, demasiado moderno é eh, para nós, pois eh, te, ten algún a, algún asanco, non, que non somos capaces si, de... non, como eu cando quando me falan así deste deste, dixe eu de eu de Tarde chegaxe. Si, chegamos tarde para eso, non? <risa> <risa> bueno, pero bueno, estamos aí. O case é que, que, que nos axuden para poder... Que nos eh, axuden para poder convertir... Non sei, non, non, non é reconvertirnos, pero senón para poder disfrutar uh -huh. do que os grandes creadores, os creadores como a ti, pois eh, no, nos amosan, non? Claro. Si, sí, si, sí, sí. a ver, eu... Eu, quando dixen que é un certa del cuidado sí. con la artificial. A ver, yo yo fai moltísimo tempo os primeiros eh, ordenadores que iban casi con pedales, sí. empecé a traballar, fixen algunha cousa en programación quando eran BASIC. Sí. Eh, eh ben sin ningún problema porque nos facemos as nosas portadas claro. eh hacemos nuestras edicións eh, facemos unos book trailers ou un libro vídeos como se llaman sí. eh, porque se publican en bueno pues en youtube en instagram eh, en todas estas eh, redes sociales uh -huh. eh, eh, eh, no, no nunca me, eh, me asustó este este tema sí. prendo pero do pouco que me tiño documentado hasta ahora sobre inteligencia artificial sí, eh, si se si non se fai un bo uso dos humanos cando temos intereses solemos facelo malo se si non se fai un bo uso eh, podemos acabar con problemas eh, serios, e aso seria unha pena Pois, agradecemosche moitísimo, Gustavo, esta túa comunicación e esta nova eh, publicación, moitos parabéns por, por, por ese traballo de novela negra. Eh, desexamosche moitísimo éxito con ese... Eh, intención, bueno, por esa nova proposta de escritura que ten algo que ver, ou, novamente, con algo que está relacionado precisamente co Valdeberín, que é ese grande castelo, castelo extraordinario dos mellores conservados de Galicia, o castelo de Monterrey. Moitísimas grazas por a túa comunicación eh, desexarte moitos éxitos. Graciñas eh, a vos, por a vosa intención dos vosos desechos gracias por vosso tempo unha aperta moi forte unha aperta grande eh, bo, costa, logo, boas ferias, ata logo ata máis música para despedir a Gustavo que foi unha sí. la, intervención cultural interesante non e tanto vamos a música e deseguida despedimonos con, de todos vosotros queridos entes Amigos, esto es Radio Samboy y esto es Galegos Novais. Así que, amigas y amigos, darles gracias como no a Dani. Dani, Muy bien vido. E despedímonos eh, de todos os nosos escuitantes eh, e seguidores. de todos os escuitantes tamén de, eh, que están de a Radio San Boi. Moi ben, moi ben. Bueno, vou facer unha mm, intervención que mm, <ríe> que o mellor vai xes cadrar un poquinho importante. Vamos a ver, mira. Verás, o, un gran escritor e un grande da nosa cultura galega, tal uh -huh. Castelao, remataba un seu discurso con, estas, con esta frase, que a fogueira do espírito siga quentando os vosos as vosas vidas e que a fogueira do lume nunca deixe de quentar os vosos fogares. Pois sí, esa copia reina. <risas> <risas> que te parece? Algo ten que ver co que tú eh, acostumas a decir o final, final do... do, do non os programas, verdad? Si, sí, señor, si, sí, señor Bueno, queridos escritantes, ata vinder o xoves a mesma hora Bueno, pois pues, eu digo yes que que sexan felices que desfruten e que sigan na sintonía de Radio San Boi e señoras e señores que anoite seixo vos o descanso a rúa a vosa liberdade e de coxoves que ven